А все ж я собі подобався під цим фетровим знаком, символом, клейнодом міського життя. І тим солодшим був щем від думки, що я ніколи не носитиму капелюха. А ходитиму, як і тепер, голомози та в дешевенькому бавовняному костюмі. Усі ж зароблені талановитим лицедійством на сценах світових театрів гроші,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 щоб у тій дурній голові ще щось було, окрім прочотних книжок. А тоді вже людську одержину приміряй. Вона поставила у мисниках дійницю, сіла на краєчок лави, ніби в гостях, склала на грудях руки і завела свою балачку. Я оце, Денисе, все хочу тобі, як людині ученій, розказати. От що з ним сибірним, ото з весни було, лучилося, аж досі мені страшно. Почало його раптом ні з того, ні з сього писати, і увечері при ганці було пише, і вранці до корів пише, і удень свиню на вигін вигнавши сяде під коморою і пише, а до того свиненяти й оком не кине. Колись отак прибігло додому і молоду цибульку витолочило, а він під коморою з писаниною своєю. А я ж таки повела його доулити шептухи пакульської. Пошептала вона. Помогло. Оце вже в ніби не пише. А я все думаю, чи йому від тих книг у голові не повредило? А що писав? Стихи? Блимнув на матір дядько Денис.